«А що там тобі дивитися? Де я і що? Записали мене в якийсь батальйон. То мені і однаково. Ти піде поглянь, як там наша Оксана». «Не станеш заперечувати?» – спитав я Оксану. Вона мовчки різанула мене своїми довгими очима, і я ще раз вмер з переполовиненим серцем, а тоді воскрес і навпомицьки, роздававши руки, ніби в тумані, посувався не знати куди і як. Чи з Оксаною, чи поперед неї, чи я вів їх обох, чи вони мене. По дорозі проня непомітно вислизнув з нашої трійки, лишивши нас у двох, далі вже був справжній туман, густа і мла, заморока. Четвертий жіночий корпус, суворі чергові біля входу, які мовчки відкозиряли моїм погонам, а нато ж орденам – Простора кімната на другому поверсі, чотири солдатські койки з тумбочками біля них, стіл посередині, чотири казенні табуретки, як у в'язниці, але посеред столу букети квітів у глиняному глечику. На койчках безладно порозкидані всілякі жіночі дрібнички, а переді мної ніжні лиця трьох оксаниних подруг. Олі, Каті, Наталки, і весь простір кімнати наповнений і наповнений, пронизаний і просочений тим всемогутнім і обезвладнюючим духом повабу, перед яким були безсилі і безпорадні найславетніші герої всіх часів. Мов сонний або й зовсім сліпий, я безпомічно простирав руки, шукаючи захисту в Оксани. А може мені тільки здавалося, ніби я це роблю насправді ж, я щосили намагався виказувати перед чотирма ніжними загадковими істотами всю фронтову загрубілість і черствість, все своє солдафонство і всю начальницьку нікчемність. Бите і перебите тіло моє однаково ж було молоде і жадібне до всіх людських утіг. Голова гула від високих ідей і твердих указівок, а гаряче серце ждало щастя і з надією шукало його у кожному дівочому погляді. Пройшовши війну до самого кінця, до перемоги, уцілівши, зберігшись і навіть геройствуючи, обнизаний орденами, які були дорожчими за нашу кров, я тепер ніби повнився громом переможних салютів, дзвенінням бронзи і сталі і слова, з якими я... Звертався до дівчат, теж були якісь металево неживі. «Ну як, дівчата? Як життя? Як настрій? Які претензії?» «Та це гори ніби хтось інший, а я був знічний, розгублений, безпорадний». Дрімає розум, серце мліє. Безглузді слова, що вилітали з моїх уст, а хтось засоромлений уже мимрив, що треба йти, бо справи ждуть союзники, ждуть полки і батальйони повсюду, Ждуть капітана Сміяна, і він не має права отак десь надовго затримуватися, хоча коли вони не проти, то хотів би їх ще провідати. І коли що? Оксана хотіла провести мене, але я замахав руками. Не треба. Сам зумію виплатитися з цих коридорів. Казармені коридори скрізь однакові. На війні люди живуть швидко, а коли війна вже і скінчилася, вони ще не можуть зупинитися навіть тоді, коли це загрожує згубою. Я втік від Оксани, поборов звабу, мав усі підстави похвалити себе за твердість, за мужньо відвоюваний плацдармик непохитності, а того й не помітив, що довкола кликучу цілі океани пристрастей, яріють, все спалюючи вогні, здіймаються гігантські протобиранці незлагоди. Вирвавшись з-за колючого дроту фашистських концтаборів і рабських робочих команд, усі ці люди вперше за останні місяці й роки лягли спати вільними, а прокинувшись, виявили, що знову оточені стіною, тепер уже бетонною, і що всі виходи знову охороняються озброєними людьми. Не була це давня несвобода. Охорони несли доброзвищливі союзники, кожен міг, одерживши перепустку в комендатурі, побувати в місті, але у всьому цьому було щось принизливе й обурливе. Ніхто не хотів милости від названих опікунів і охоронців. Під бетонними стінами проривали потаємні лази, проринали крізь них на волю, на простір. Поплутаними стежками через складовище між Осендорфом і Еренфельдом пробиралися до самого центру, до найбільших нагромаджень кельнських руїн, де серед згарищів уламків життя вчорашнього виникало життя нове, хаотичне осудомлене, якесь ніби циганське. Німці, що століттями звикали до впорядкованого до найменших дрібниць побуту, тепер самі стали жертвами того розгрому, який вчинили в Європі. Лише вчора жорстоко горді, сьогодні стали полохливими і нікчемними,